A belső hang kettő Geralt! Álmából kiszakítva kapta fel a fejét. A nap már magasan járt, vakító aranyfortjai előszakosan törtek át a zsarogáter lécei között, fénysugarai behatoltak a szobába. A vaják szemellé kapta a tenyérét, ösztönös és szükségtelen mozdulattal, amitől képtelen volt megszabadulni, hiszen épp elég lett volna popilláit függőleges réssé szűkítenie. Későre jár, mondta Nenneke. Miközben kinyitotta a zsalógátert. Elaludtatok. Eredj! egy, szedd a lábad! A lány azonnal felült, kihajolt az ágyból, és felemelte a padlóról a köpönyegét. A vállán, ott, ahol az előbb még a lány Ajka volt, Geralt érezte hűlőnyi nyálfonalát. Várj! Szólt bizonytalanul. A lány ránézett, aztán gyorsan elfordította a fejét. Megváltozott. Nem volt már benne semmi a russzalkából, a fényes, kamilla illatú libércből, kinek pirkadatkor látta. A szeme búzakék volt, nem fekete, és szeplős volt. Az orrán, a mellén, a vállán. A szeplői egészen bályasak voltak, illettek a bőre színéhez és vöröses hajához. De akkor, hajnalban, amikor róla álmodott, nem látta őket. Szégyenkezve is szomorúan ismerte be, hogy amit érezni nálta, az a neheztelés. Neheztelt rá, amiért nem maradt álom. amiért sosem bocsátja meg magának, hogy neheztelt rá. Várj, ismételte. Jola. Azt akartam. Nem mondj semmit, Geralt, szólt Nenneke. Úgy sem válaszol. Jola, eredj. Igyekezz, gyermekem. A lány köpenyébe burkolozza az ajtó felé tipegett, mesztelen talpa csattogott a padlón, zavart volt és félszeg elpirult. Semmiben sem emlékeztetett már. Jeneferre. Nenneke, mondta Geralt az inge után yolva Remélem nem meted majd a szemére. Ugye nem bünteted meg? – Tréfalsz! – nevetett fel a papnő az ágyhoz lépve. – Elfelejtetted, hol vagy? – Ez nem remetalak, és nem is zárda. – Ez melitele szentélye. A mi istennőnk nem tilt meg a papnőnek semmit, szinte. – Megtiltottad, hogy szóljak hozzá. – Nem tiltottam meg, csak felhívtam a figyelmet a haszontalanságára. Jól a hallgat. – Mi? – Hallgat, mert ilyen fogadalmat tett. Ez fajta áldozat, amelynek segítségével... De minek magyarázzam neked, úgysem értenéd, még csak meg sem próbálnád megérteni. Ismerem én a te vallási nézeteidet. Nem, még ne öltözz fel, meg akarom nézni, hogyan gyógyul a nyakad. Papnő az ágyszelére ült, majd gyakorlott mozdulatokkal lefejtette a gyolcskötést, ami vastagon körbefogta a vaját nyakát. A férfi elfintorodott a fájdalomtól. Amikor Ellander beérkezett, nenneke azonnal eltávolította a mocskos és vaskos dratvavarratot, amivel vízinában összefércelték, majd felnyitotta a sebet és újra kötözte. Következmény egyértelmi volt, szinte teljesen egészségesen, na jó, talán kisé mereven érkezett a szentébe, most pedig újra beteg volt és fájdalmaggyak törték, de nem tiltakozott. Évek óta ismerte a papnőt és tudta, milyen kiterjedt az orvosi tudása, és hogy milyen gazdag és sokoldalú patikával rendelkezik. Csak haszna származhatott abból, ha melitele szentéjében gyógyították. Nenneke végig tapogatta a sebet, átmosta, és átkozódni kezdett. Geralt már kívülről fújta, a nő rögtön az első nap elkezdte, azóta sem felejti el jáveszékelni, ahányszor csak meglátta a vízimai királylány karmai hagyta emléket. Ilyen szörnyűséget! Hogy hagyhattad, hogy egy közönséges triga egy szabolyan? Az izmokat, az inakat, hajszál a múlt, hogy nem érte el a nyaki ütőeredet. A nagy melítelére, Geralt, mi van veled? Hogy történheted, hogy ilyen közelengedted? Mit akartál vele csinálni, meghágni? Nem válaszolt, csak elmosolyodott könnyedén. Ne vigyorog, ilyen ostobán! A papnő felállt, hogy levegye a sublótról a kétszeres zsákot. Kövérkés és alacsony termete ellenére fürgén és kellemmel mozgott. Abban, ami történt, nincsen semmi mulatságos. Lassulnak a reflexeid, Gerald. Túlzol. Egyáltalán nem túlzok. Nennek egy csípős, eukaliptus illetot árasztó zöld pempőt tapasztott a sebre. Nem kellene hagynod magad megsebesíteni, de hagytad, és nagyon súlyosan, vagyis retteletesen. Még a te rendkívüli megújulási képességed mellett is hónapokba fogtálni, mert teljesen visszatér a nyakad mozgékonysága. Figyelmeztetlek, addig ne próbálgasd az erődet mozgékony ellenfélel szemben. Köszönöm a figyelmeztetést, még egyetlen tanácsot adj. Miből éljek meg addig is? Hívjak össze néhány lánykát. Vegyek egy szekeret, és szervezzek bordeit. Nem neki -e megrántotta a vállát, miközben puha keze gyors, biztos mozdulatokkal a vaják nyakát kötőzte? Tanácsot kellene adnom, meg életbölcsességeket? Mi az talán? Anyád lennék, vagy micsoda? Na, kész van, felöltöztetsz. A refektóriumba vár rád a reggeli. Sies, máskülönben magadnak. Nem kívánom a lányokat dédig a konyhában marasztalni. Hol találnak meg később? A templomban? Nem... Nennek-e felállt? A templomban nem? Szívesen látott vendég vagy nálunk vaják, de nem ászkálj a templom közelében. Menj, járj egyet. Megtalálni meg megtalállak magam. Jól van. Geralt negyedszerre sétált végül a nyárfasoron, amely a kaputól a lakóházakig templom meredek sziklafalva olvadó tömbje és a főszentély felé vezetett. Rövid gondolkodás után úgy döntött, nem tér vissza a szobába, hanem elkanyarodott a kertek és a gazdasági épületek irányába. Tizenegy néhány szürke munkaköntösbe öltözött papnő dolgozott szorgosan, ágyásokat gyomláltak, a tyúkkol tetették. többségük fiatal vagy nagyon fiatal volt, szinte még gyerek. Néhányan, amikor elment mellettük, üdvözlésképpen felé bolintottak vagy rámosolyogtak. Viszont a köszöntésüket, de egyiküket sem ismerte fel. Bár gyakran járt a szentélyben évente egyszer, akár kétszer is, sosem találkozott három-négynél több ismerős álccel. A kislányok jöttek, aztán elmentek. Jósként, más szentélyekbe, bábaként, esetleg a nők és gyerekek nyavajáira szakosodott javasasszonyként, vándor tanítóként vagy nevelőként. De sosem volt hiány újabbakból, akik mindenfelől érkeztek, még a legtávolabbi vidékekről is. Menitele ellanderi szentélyét sokan ismerték, és jól megérdemelt hírnévnek örvendett. Melitele az egyik legrégebbi, és maga idejében az egyik legelterjedtebb volt. Kezdetei visszanyúltak az emlékezet és az ember előtti időkig. Minden épp, hogy előemberi faj és minden ősi, még vándorló emberi törzs tisztelte a termés, és a termékenység valamely istennőjét, a földművek és a kertészek védelmezőjét, a szerelem és a házasság védasszonyát. Ezeknek a kultuszoknak a többsége Melitelekultuszában kultuszában találkozott és egyesült. Az idő, amely más vallásokkal és kultuszokkal meglehetősen könnyörtelenül elbánt, végleg elzárva őket elfeledett, ritkán látogatott, a város épületei között megbúvó szentélyekbe és templomocskákba, kegyes volt melletéhez. Ő továbbra sem szenvedett hiány követőkből és támadatokból. Az istennő népszerűségét vizsgáló tudósok e jelenséget megmagyarázva sokszor nyoltak vissza a nagy anyja a természet anyja ősi kultuszához, Rámutattak a természet körforgásához, az élet újjászületéséhez és más hangzatos neveket viselő tünemények és fűződő kapcsolatára. Gerard barátja, a Trubadur kökörcsin ki szerette minden létező terület szakértőjeként feltüntetni magát, ennél egyszerűbb magyarázatot keresett. Melitele kultusza mondogatta jellengzetesen női kultusz, elvégre Melitele a termékenység és a szülés patronusa, a bábák védelmezője. A szülőnőnek pedig kiabálnia kell. A szokásos üvöltésen túl, amit általában ígérgetésen merül ki, hogy már soha az életben nem enged magáz egyetlen rohadt férfit sem, a szülőnőnek segítségül kell hívnia valami istenséget is, és Melitele épp kapóra jön. Mivel pedig a nők szültek, szülnek és szülni fognak, érvelt poétánk, így hát Melitele istennőnek nem kell aggódnia a népszerűsége miatt. Geralt? Hát itt vagy nekem. Téged kerestelek. Engem? Nézett rá a papnő gúnyosan. Nem ijalát? Ijalát is, ismerte be. Van valami ellenvetésed? Pillanatnyilag igen. Nem szeretném, ha összezavarnád és elterelnéd a figyelmét. Fel kell készülnie és imádkoznia, ha azt akarjuk, hogy a transz eredményes legyen. Már mondtam, szólt Geralt hidegen, hogy nem akarok semmiféle transzot. Nem hiszem, hogy az ilyesfajta révület bármiben is segítene. Én azonban... Fintorodott el könnyedén neke, Nem hiszem, hogy az ilyesfajta révületből bármiféle kárat származna. Engem nem lehet megbabonázni, védett vagyok vele szemben. Aggódom Jólaért, túl nagy erőfeszítés lehet ez egy médiumnak. Jóla nem valami médium, és nem is elmeháborodott jósnő. Az a gyermek az istennő kivételes kegyelmét érvezi. Léciest, ne vágj ilyen ostoba képet, megmondtam, hogy ismerem a vallási nézeteidet, sosem zavartak túlzottan, és kétségtelenül a jövőben sem fognak zavarni. Nem vagy fanatikus. Jogod van azt gondolni, hogy a természet és a benne rejlő erő irányít mindannyiunkat. Vélheted úgy, hogy az Istenek, köztük az én melitelém csupán ennek az erőnek a megszemélyesítései, amit az egyszerű emberek találták ki, hogy könnyebben megértsék, hogy elfogadják a létezését. Szerinted ez az erő vak? Számomra, Geralt, ez a hit segít azt várni a természettől, amit az Isten nő megtestesít. Rendet, Törvényt, jólétet és reményt. Tudom. Ha tudod, akkor miért vannak fenntartásaid a transzal szemben? Mitől félsz? Hogy megparancsolom, hogy a padlóra borulja szobor előtt és dics himnuszokat zeny? Geralt, egyszerűen üldögélünk egy kicsit hármasban, te, én és Jola. És meglátjuk, hogy a lány képességei megengedik-e, hogy belelássunk a téged körülvevő erőforgatakba. Talán megtudunk valamit, amitől jó lenne tudnunk. De lehet, hogy semmit nem tudunk meg. Lehet, hogy a végzettéget körülvevő erői nem kívánnak előttünk megmutatkozni, hanem rejtettek és érthetetlenek maradnak. Nem tudom. De miért ne próbálhatnánk meg? Azért, mert nincs értelme. Nincsen körülöttem semmiféle végzetörvény. De még ha lenne is, mi az ördögnek piszkálni? Gerald, beteg vagy. Megsebesültem, akarod mondani. Tudom, mit akartam mondani. Valami nincs veled rendjén, én érzem. Hiszen ismerlek már. Na. Kamaszkorod óta, mikor megismertelek, a szoknyám derekáig értél, És most úgy érzem, hogy valami átkozott örvényel sodróc, teljesen belegaboljottál, hurokba fogott, és lassan összeszorul. Tudni akarom, mi folyik itt. Magam nem vagyok rá képes, ilyen a képességeire kell hagyatkoznom. Nem akarsz túl mélyre hatolni? Minek ez a metafizika? Ha akarod, kijöntöm a lelkem. Kitöltöm az estédet az utóbbi pár év érdekesebb történeteinek elbeszélésével. Csak szerezze gyakó sört, hogy ne száradjon ki a torkom, és már ma is kezdhetjük. De attól tartok, untatnálak. mert nem lesz benne se hurok, se örvény, csak egyszerű vaják történetek. Szívesen meghallgatlak, de ismétlem a trans nem ártana. És nem gondolod, mosolyodott el a férfi, hogyha nem hiszem, hogy az ilyesfajta transznak értelme lenne, akkor az eleve hiába való lesz? Nem, nem gondolom. És tudod, miért? Nem. oda helyolt hozzá, és sápadtajkán furcsa mosolyára a szemébe nézett. Mert ez volna az első általam ismert bizonyítéka annak, hogy a hitetlenségnek bármiféle ereje lenne.